Ja, måste bringa förbi här. Ja, barnen som leker det är ju snabb. Ja. Ja, den är så liksom borta så jag fick bara passa på. Passa på jag exakt. Mm. Ja, men vi har ju så mycket att prata om då så vi ska börja igång då. Come for it. hej och synnerligen varmt välkomna till kylslaget som det är ute visst ärligen men ja förtsamma det här är ju flaggpodden det är avsnitt 34 Per heter jag och du David är nu när vi spelar in väl ja det är min sista dag som 34-åring så det var ju lämpligt okay. Men då på söndags av det ju helt otroligt när det här när de som lyssnar ja då har då har vi också gått det blir vi medelålders stämmer så Ska vi säga något mer om det eller ska vi lämna det jag där? Tycker vi lämna det där. Ja, ja. Så man Det är så att jag tänker passa ju... på att tacka offentligt också för den Oj. fina presenten. Den får får en ny och känna sig ung och mycket annat. Ja, du fick lite Lego av mig. Lego går alltid hem. <går> Ja. ja, men jag tänker det, det är och Wonder Woman också. Ja, mm. ja, men det är ju bra kvinnlig förebild, ja. tänker jag tänker. Ja. Men så lever jag ju med en Wonder Woman kan man ju säga. Så. Fick du sagt det också? Ja. <laughs> vad fint då. Lever husfrun här några dagar typ. Ja, hon lyssnar ju inte ändå så att. Ja, det... <laughs> så. Då kan du säga vad du egentligen eller ja, nej, nej, men ja, men vad ja, kul att du fyller såna. Känns det ju bra. Det känns det rimligt på något vis? restrimit så. Ja. Och ja. bli äldre som vad ju blir varje dag ju ganska mm. blir. Mm. Jag har jag har liksom på något vis landat i någon sorts slutsats att det är ju det är ju onödigt att och lägga energi på att känna sig skeptisk till att bli äldre för det läger ju inte kunna hindras liksom. Nej, nej. Sen så 35 det rullar ju bättre av tungan än 34 ja, som kräver har... lite mer ansträngning. Ja, exakt. Det tog det låt jag, jag väl som jag så är ju 35. Det är ju perfekt. Ja, det går fortare och ja. ja. Mm. Så jag, jag har ju varit 35 i ja, det är väl på veckorna, tre veckor någonting skulle jag väl säga. Ja. Och hitills så känns det mycket bra. Ja, <laughs> skönt. Helt helt ärligt så är det ingen större skillnad förutom att jag hade vid gryggskott för några veckor sen och då kände jag mig gammal. Ah, ja, ja, okej. Okay. Mm. Ja, det är någonting jag har så fram emot då. <laughs> Precis. Ja. Så någon gång nästa vecka. Då. Mm. Då smäller det. Ja, mm. Men nu ska hela rasket drivas, nu ska 34:an bort. Vad ja, fint. Ja. Det, det oj vad vad lämpligt. Du svor så, ju förresten på tal om att bli äldre på spåret senast. Ja. Då lyckades jag inte klämma ur sig att 34:an heter ju 34:an. Nej, det var 54:an och 4012 ja, han det, 40 var. det var massa 27 han jag vet inte allt vad det var alla möjliga ja. olika siffror som inte fanns men ja skitsamma nu det var så att säga ett sido spår Och så tycker jag att jag kommer med dåliga <laughs> skämt. Ja ja. Hem. Men i alla fall ja. eh, idag ska vi prata unika flaggor eller flaggor med unika beståndsdelar i alla fall. Ja. Definitivt. Det har ju vullat en hel del huvudklåda för mig. Ja, du hade någon vad är unika symboler egentligen eller vad är unika ja beståndsdelar? Ja, för att jag, jag Alltså det vi har ju redan pratat en hel del flaggor som inte är som andra flaggor. Mhm, så. Eh så att hitta en flagga med unikhet som vi inte redan har tagit upp var ju en utmaning. Ja, tycker jag. Jag tyckte det var ganska lätt. Alltså ja, nej, det var bara jag som bollade in mig då och och och tyckte att ja, hur gör jag det här utan att det blir alltför långsökt? Ja, just det. Ehm de, de två jag kommer att bjuda på är kanske Ja, ja. Ni ni får väl höra hur hur Mindre långsökt den det du tänkte först kanske armen ja, det är det mm. nog ja det tror jag ja så ja men innan dess eh så har tänkt vi tänkte ju prata om lite andra saker. Ja vi har ju sparat lite också va. Mm. Eh mm. den uppmärksamma lyssnaren kanske kommer ihåg att jag ja nu är det väl kan få hålla den sätningen nu jag minns jag tror att jag pratade om det i ett tidigare avsnitt att ja. North American Vexillological Association där undertecknade medlemmar eh ska ha ett årsmöte i Quebec City mm. i år. Och då så här, var det i slutet av förra året utlyste de en tävling. Skick in ditt bidrag till vad du tycker ska bli flaggan för det här mötet. Jag fick in en flagga som de, de nämnde jag Quebec Citys flagga ser ut på det här viset så Quebec delstatens flaggas ut på det här viset och inspireras gärna av dem. Men mm. det gjorde jag. Eh jag gjorde någon sorts kombinerad variant kan man väl säga av Quebec Citys, Quebecs och Navas egen flagga. Eh mm. och skickade in och kände mig ändå ganska nöjd med. Ja, det gjorde det med den där, han skulle jag säga. Men den vann inte. Nej. Istället vann du inte låta en en fiante svensk kvinnan en sån tävling förstår du väl. Nej, då måste jag ha varit något sånt. Ja. Det kommer något mischmasch som också visst i ligger kombinerar Québec Citys och Québecs flaggor men på ett betydligt mer smaklöst sätt kan man säga. Mm. Där satte du huvudet på spiken. Mm. <laughs> ja, jag är väl inte helt Men Nej. men du har ju bevisligen tänkt rätt. Ja, jo, det var jag ju. Ja. Sverigarna är ju de samma. De borde ha varit nära och vinnna, så kan man säga. Ja, det hoppas jag. Ja. Uh -huh. Därför att annars så hade min ge. Ja, nej, det kändes väl lite så där. Så att ja, Navada jag tror det ska vara fortsätta vara med för att det är lite kul att få lite publikationer nu och då. Ni får väl ha ett möte med er fula flagga då. Jag ska då inte vara med för att jag har tror inte så inte ord. Eh, men ja, mm. den var inte så vacker nej, vänd björnen. Björnen har vi just en vänd upp och ner. Japp. Den opererade björnen som var fastlimmade ram fortfarande sitter fast. På tal om andra flaggnyheter ja. så det, det stundar ju ett OS. Det stämmer. Det stämmer väldigt bra. Och, och det har ju utnyttjats för politiska pluspoäng kan man säga. Inte minst av världslandet då till skillnad från alla OS. Ja, ja, nej precis. Jag har aldrig hört talas om något politisk koppling i samband med ett OS. Nej, nej, nej. Idrottspolitik hör ju som bekant icke ihop. Nej, just det. Nej, och det separeras tydligt när det kommer till olympiska spel eller hur? Ja. Nej, men och det, vi, det anknyter ju lite till en flagga som vi har diskuterat tidigare, eh i och med att eh, Sydkorea och Nordkorea har beslutat sig för att marsherar in under gemensam flagga igen mm. eh, vilket de ju gjorde i slutet på 90-talet senaste decenniet helt enkelt eh vid några tillfällen och väl tävlat tillsammans också ja. i vissa grenar Just. bland annat ishockey precis ja ehm men och så långt allt väl så långt allt väl ja eh men då kommer vi till den här gemensamma flaggan då som eh, ja som jag har funnit sig tag Mm. som är vit och som har den koreanska halvön avbildad på sig. Ehm men det är inte bara en koreansk halvö utan det är också eh till att börja med en en en en ö som ligger lite söder om den koreanska halvön som heter Jeju. Mhm. Och så långt fortan det fridröj den öan tillhör sydkorea på alla sätt som går och det är det ingen som protesterar emot men eh, sen finns det en annan ö som ligger lite öster om den koreanska halvön och den tycker japan att de äger mhm mm mm. eh i korea kallas den här ön för dokto i Japan eh kallas den för Takeshima. Men eh internationellt så har man valt ett lite mer neutrala och eh, liksom icke ställningstagande Liancourt Rocks. Det var väldigt sannolunda. Mm. Och den här ön är ju så ön. Det är ett par öar. Eh men de är så pyttelilla pytte små. Så när man tittar på flaggan så är det man får titta noga för att se dem överhuvudtaget. Hur eh, stor måste flaggan vara för att de ska framträda? Ja. Det kan man undra. <laughs> eh och även om man då får syn på dem så finns det en möjlighet att man tänker vad är det för en gräshoppa som har bajsat på flaggan? Mm. Ungefär så betydande yta av flaggan eh gör den här lilla ögruppen anspråk på. Eh ja, men i och med att Japan anser att det här är en japansk ö trots att den faktiskt har kontrollerats av Sydkorea sedan 50-talet någon gång, eh så anser de att den ska inte få vara med på den flaggan och det är outrageous att Korea väljer att marschera in eh med den här flaggan. Så ja och och det är så måktigt av japanerna kan man väl. Ja, och resten av världen under jag har och. Ja. Det är <laughs> exakt så. Ja. Ja. Men aha. vad ja jaha, vad vad gör japanerna åt det här? Tycker de tycker om bara att det är... nej, de bara skriker. Ja, ja. De ska inte bojkotta eller något. Nej, inte överhuvudtaget som en baskike. Mm. Ja. Som en liksom förorättad storebror. Mm. Ja. Man tycker man, man tycker att man man kunde liksom så här här händer det faktiskt någonting politiskt i samband med OS som kanske skulle kunna ses som någonting positivt. Men ja, eh hur borde det om alla tyckte att allt är bra hela tiden? Nej, det är ju helt meningslöst. Eh men då är det ju det är ju det är ju skönt att och veta att Japan aldrig är främmande för att skära lite rampljus på bekostnad av ja inte välmenande och positiva politiska initiativ. Ja. Mm. Det är ju lite kul att vi eller då ja, du nämnde ju den här flaggan i avsnittet om kartflaggor. Mm. -hmm. Där ju jag tog upp en annan flagga eh för ett område i ett land. Det vill säga Sachalin oblast i Ryssland. Där det ju också avbildas öar som Japan gör anspråk på. Mm. Så det är inte bara på den här koreanska flaggan då som nej men där då. Nej. Man kan ju på något sätt tycka att Japan har tillräckligt med öar. Jobban har ju väldigt många gör och det är ju många av de här hjärnarna som det shaftsar som är ju inte så stora heller. Nej, framförallt inte de här Liancor. De är verkligen jättesmå. Mm. mm. Ja. Alltså de är minimalt större än än vad de är på flaggan. <laughs> ja, ja. Men det ja, när jag Jag har ingen bra så att vi går väl vidare. Det får gå vi vidare. Ja, vi hade ju vi hade ett mail där. Ja, till en annan ö flagga. Jaha. Du pratade om Guam. Jag gjorde det för ja. några tag sen. Mm. Och då sa ju jag att undrar hur det skulle se ut ifall det här emblemet i mitten av flaggan istället var hela flaggan. Ja. Och det hade ju vår tonalistnare Edvin Mortensen uppmärksammat. Ja. Och gör en flagga där emblemet är hela flaggan. Tack så jätte mycket Hedvin att du orkade lägga tid på. Det är fantastiskt de initiativ. Ja, ja, jag mm. hyllar dig med allt som går. Eh det ena är då bara emblemet och det andra är där du då också står Guam Security skulle över hela är det mm. för den som då. Jag inte visst undrar. Och ja, han sa själv att det kanske inte var något vexillologiskt mästerverk och du sa väl att det kommer nog se ut som en tavla ungefär. Ja, och det gör det. Ja, det är inte det är ju inte så vex, vexillologiskt. Nej, nej, det ser inte ut som en flagga liksom. Det gör det inte. Nej. Men det blev ändå bättre än vad jag trodde. Jag ja, absolut. Eh jag, jag tänker ju Jag hade jag får ju en sån här tanke att man att att ha den här rektangulära formen istället för den där mandelformen som är på Guam's flagga. Mm. Eh Det tycker jag känns skönare. Alltså man skulle kunna ta Edwins version och krympa ner den lite och så sätta den på Guam's befintliga flagga istället för den här mandelformade skölden. Så skulle det bli då skulle bli riktigt schysst. Ja, då vet vad du, då har du gjort det nästa gång då är ja. <hör> du in. Ja. Ska du mejla Trump Just. ditt förslag. Se om han vad han tyckte. Mm. Ja, nej men jag jag tycker att det är jag, jag tycker väl kanske när jag ser dem att de gjorde kanske rätt som har den flaggan de har ändå. Men nej men så, tack snälla Edwin för ditt för ditt bidrag. Det var väldigt roligt att få i mailkorgen. Vi uppskattar alla mail. Ja, och sen du som lyssnar som inte är Edwin eller du folk som gärna har råd att vill att ja men då där tror man att skulle mejla till och kanske då komma med någon sorts flagga eller jag vill att ni tar reda på det här eller nej men det där hade ni helt fel om vad tänker ni med? De mejlen kan ni skriva och strunta i och skicka. Så kan ni mejla oss på... Info1flaggpodden.se Yes. Då så. Ska vi gå in på vårt ämne nu då? Go. Efter att ha babblat på här i go, go, en go. kvart typ. Om vi inte klipper bort någonting av det. Ämnet alltså då... Nationsflaggor med unika symboler. Jao. Och... Ja, ska jag säga ska ska jag bara kanske. Kör du? Ja. Jag det första eller allra först så tänkte jag att jag skulle prata om en flagga i Europa. Mm. Kosovo tänkte jag på. Mm. Eftersom den har bildar ju Kosovo, det gör ju ingen annan flagga. Nej. Och sen har bilden en sigillet ett tredje get betyder också med sex stjärnor och det är ju inte heller alla som gör. Det. Nej, just det. Men istället så valde jag Fiji. Mm. Nu slår det mig, har inte jag pratat om det nu? Du har nämnt beståndsdelarna i den i en del av en utmaning en gång, vet jag. Okej, okay. ja. Då du skulle hitta flaggor med växtlighet på, vill jag minnas. Ja, just det. Och det finns det gott om på den här flaggan. Ja, den är bördig, den flaggan. Det är den definitivt. Mm. Och det är också där den sticker ut, eftersom Fidjis flagga är... Jag kan börja med att den är inte är unik för att den innehåller junior jack- den är inte heller unik för att resten av flaggan är ljusblå. Där var den mot en flagga som du pratade om ju när vi var i Oceanien. Ja, just det. Nej, när vi var i fula flaggor då. Kommer du den? Fula flaggträsket ja. Tyvärr. Mm. Och ja, den är skrämligt ful. Ja, just. Och den här är inte heller unik för att den har delar av statsvapnet på flaggan. Nej, för det kanske det fler som har. Men det är ju då här som det dräller av unika inslag. Fijis flagga är Och jag kunde hitta den enda nationsflagga som innehåller kokosnötter, kakaofrukt, sockerör, bananer och en duva. Som jag inte tror förr kommer på någon annan av världens flaggor. Hur är det så? Tror det? Ja. Den innehåller dessutom ett gående lejon med huvudet vänt mot åskådaren. Jag tycker alla brittis lejon. Och det gör inte heller någon annan flagga vad vad jag vet. Hej, mm. hej. Mm. Flaggan antogs den 10 oktober 1970 och har modifierats några gånger sedan dess men har sett likadan ut sen Fiji blev en republik 1987. Under tiden som koloni för ja Fiji har såklart varit brittisk koloni som så många andra länder i världen och som så många andra länder med Union Jack på flaggan. Men då i alla fall så hade man den här blue ensing då alltså mörkare blå nyans och då hade man med hela statsvapnet. Som ut över skölden innehåller den traditionell fidsiansk båt och två krigare från urbefolkningen som sköldhållare. Mm. Under allt det här så finns landet valspråk Rerevaka Nakalu Kadoka Natui som betyder frukta Gud och är kungen. Mm. Och det kan ju inte gälla det konstigt när man har ett sånt valspråk när man är republik. Men det här är faktiskt en bibelvers. Och det står i första Petrusbrevet andra kapitel Jag vet jag har appen. <laughs> ja just det. <laughs> sen Dominikanska republiken då. Just det, exakt. Flaggan med den där nyckeln. Ja. Det om ni vill höra något roligt så går jag tillbaka och lyssnar på det för det var det var skoj. Eh 2005 i alla fall om jag återvänder till Fiji så lyfte det sen sex år upplösta högbingrådet en önskan om att återinföra hela statsvapnet på flaggan och rådet stod varandje generalsekreterare Assela Sadole sa att statsskapet är viktigt eftersom det innehåller Guds ord samt avbildan av båten och här krigarna. Men varför det är viktigt att fylla en redan detaljerad flagga med ännu fler detaljer det vet jag inte. Det vet han inte om han vet heller. Fiji består av mer än 330 öar och över 500 holmar och kobbar. Med runt 70 av befolkningen på knappt en miljon Bor på den största ön, Viti Levu, där också huvudstaden Suva ligger. Men trots att landet inte har fler än 1 miljon invånare så harna ett instabilt historia kan man säga. Sedan 2000 så har det genomförts två militärkupper, den senaste 2006. Och en som varit inblandad i båda kupperna är den sittande premiärministern Frank Bainimarama. Han var Överbefälhavare 1999 till 2014 och har varit premiärminister sedan 2007. Och efter att han blev premiärminister så skader det sig tydligen direkt med det tidigare nämnda hövdingrådet som samma år avbröt sitt arbete innan de då som sagt upplöstes 2012. Så det, det, han kanske inte var så rätt att samarbeta med det. <trycklen> Frank Bainimarama, han det är också mannen som 2013 meddelade att Fiji skulle byta flagga. Det är en utan Union Jack. När man genomför en tävling och fick in många bidrag jag har jag sett några stycken på Flags of the World. De var väl ah, äh, så så där tror jag. Det var ingen som jag tyckte träffade mitt intresse. Men det det spelar ju ingen större roll eftersom han 2016 ångrade sig efter att Fiji hade tagit ett något otippat OE-skuld i rugby mm. och invånarna firade med flaggan. Det här har vi ju pratat om. Ja, det här har vi. Det här har inte definitivt pratat om. Ja. <laughs> och jag vet att du tyckte att han väl inte gjorde rätt som ändrade sig. Nej. Jag kan väl hålla med. Ja. <laughs> Den här flaggan är Alltså, jag tycker att det är lite roligt med en flagga som har med, som sagt, då, bananer och sockerrör och allt möjligt. Men, eh, nej, den får väl inget jätte... Det, det, för att vara en sån flagga så tycker jag ändå att... För här, den ljusblå niansen på Filiers flagga Aha. är betydligt finare än den på Tuvalu flagga. Ja, verkligen. Men det blir ändå inte mer än fem av tolv. Okej. Okay. Ja, jag kan jag kan vara lite generös och slänga dit en till då så att det blir sex. Oj. Ja, det var otippat högt för vad från dig alltså. Ja. ja, men det tycker jag eftersom jag vet dina aversioner. Ja, det, det finns ja men Tuvalus och var det ja, var, var som fan går det stort med Juniper Jack uppe i hörnet. Ja, absolut. Men här här finns det en färgkontrast som ändå är rätt skön och mm. som sagt var den ljusblå färgen i Fijis flagga är om ja, den den den är nice. Den den signalerar paradisö ö liksom. Ja, det gör den. Mm. Det skylten från Tuvalu som signalerar mögelmjölk. <laughs> ja. Men, men du, Edwin, du är Edwin, du kanske kanske kan dit få en ny flagga för Fiji. Ja, kör åt. Eller om du du då skulle vara om statsvapnet var hela flaggan. Ja, just det. Mm, det är lite lättare att föreställa sig i det här fallet också. Ja. Nej, inte lika detaljerad eller mm. detaljerad är det ju men inte på samma sätt. Nej, just det. Doso ja. Fiji. Fiji vad det är? Eh, Doske jag hoppa på Israel. Ska du hoppa på? Nej, jag hoppar på Israel. Det är inte till i många som gör det redan. Eh, där Israel har en flagga som är i princip lika gammal som staten Israel. Eh fick officiell status den 18 oktober 1948. Den är vit med en blå davidstjärna i mitten och två smala blåa horisontella band indragna en liten bit från kanten. Eh, designen är dock betydligt äldre och flaggan skapades redan 1891 som en symbol för sioniströrelsen, vilket ju är en rörelse som länge verkat för en självständig judisk stat längre än vad eh, den självständiga juridiska staten har funnits kan man säga. Den blå färgen ska ursprungligen vara av nyansen tekelett, vilket är en alldeles särskild nyans som används av judar sedan urminnes tider och står omnämnd i den judiska bibeln på inte mindre än 49 ställen. Mm. De gillar att färga tofsar och det är ju viktigt i den här blå nyansen tydligen. Jaha. Mm. Tan annat. Eh framställningen av just denna blå nyans upphörde dock redan på 500-talet. Eh och den var dessutom ganska känslig för bland annat ljuspåverkan och kunde därför skifta i nyans ganska mycket. Därför kan den blå färgen i Israels flagga variera en hel del än idag. Den unika symbol vi ämnar fokusera på här är dock givetvis Davids stjärna eh som är en lastgammal företeelse och sägs enligt judisk tradition ha använts av såväl kung David som av kung Salomo som ju var son till kung David om inte jag minns fel. Det senare eh, har också föranlett att stjärnan kallas för Salomos sigill. Eh det är en sexuddig stjärna bestående av två trianglar, den ena uppåtpekande och den andra nedåtpekande och blev en officiell judisk symbol. 1354 då den judiska församlingen i Prag erhöll rätten till en egen flagga och valde Davidsstjärnan för att representera dem. Dessförinnan hade den använts som dekoration och mystik bland annat men inte exklusivt av judar. Eh där är exempelvis den sjuarmade ljusstaken Menora, en symbol mer unik för judendomen. Med tanke på att det vetenskapligt inte är något att belägga att kung David faktiskt har existerat så är det ungefär så långt tillbaka som Davids stjärna med säkerhet faktiskt kan spåras. Alltså till 354. Under den klassiska grekisk-romerska eran synagogor användes den dessutom sida vid sida med såväl femuddiga stjärnor som med hör och häpna swastikor. Mm, där har vi det. Det var lite otippat. Ja. Eh och som de flesta säkert känner till så förekom ju Davidstjärnan tillsammans med svastikan betydligt mer nyligen och eh under betydligt mindre trevliga omständigheter i samband med förintelsen. Då den syddes fast på kläderna och därmed använddes som ett sätt för nazisterna att identifiera judar med. Om en jude skulle råka visa sig offentligt utan stjärnan under den här tiden så riskerade vederbörande ett hårt straff. Eh dena bestämmelser gällde ursprungligen samtliga judar i det tyska riket samt i protektoratet Böhmen och Mähren. Eh och det var judar över 6 års ålder eh och ceremonierna eh, kom ju eh, det här att utökas i takt med att Tyskland utökade sin ockupationszon. Sen fanns det också andra som bar Davidstjärnan på kläderna för att visa sitt motstånd mot nazismen, bland annat inom den amerikanska militär. Eh och Roman Mars under sitt Ten Talk uppmärksammade ju Israels flagga som ett av sina badass exempel. Eh och jag är beredd att hålla med faktiskt. Eh, den är stilren, enkel och ganska snygg tycker jag. Så den får 9 stjärnor av mig. Mm. Eh jag Jag tycker också att det, det, det är klart det är ju enkelt och tydligt och det rådde ju ingen som helst tvekan om vilket land den representerade kan man ju lugnt säga. Det är jag vänder mig lite emot det är de här blå banden. Jag tycker att det, alltså jag, jag jag vet inte vad det är som gör att det, men det ska man inte ha någonting som är lite så då är det väl de. Men jag vet inte om flaggan hade varit snyggare om den inte hade haft de här banden utan det här om det hade varit mm. helt nytt. Det var det var bara att ursäkta för det var, jag satt och tänkte att det måste jag fråga dig. <laughs> Men jag tänkte att det, att den skulle vara liksom helt vit då med Balder Davids stjärnan mitt på. Jag vet inte om det hade blivit bättre faktiskt. Då är det nog bättre som den är. Ja, jag tror det också. Definitivt. Och då är frågan som jag också hade tänkt på, hade den varit bättre då om den hade varit blå med Davids fjärran i vitt? Ja. Mm. Jag vet inte heller. Ja, ja, jag jag känner mig skeptisk. Och då är frågan, skulle då de här blå banden gå som på den spanska flaggan? Ja, just det. Hända ut till kanterna. Mm, det hade ju kunnat gå en variant. Det är nog där jag landar i att det hade nog lyften inte ligger. Mm. 7 av 12 får jag nämna. Okej. Ja? Jag tycker också att den är enkel och tydlig och som sagt ingen tvekan om vilket område den representerar. Nej. Det var så. Yes. Från Israel till sydvästra Afrika och Angola. Angolas flagga antogs i november 1975 efter att landet blivit självständigt från Portugal. Flaggan är horisontell delad rött upp till, svart ner till och belagd med ett emblem bestående av en machete, ett delat kugghjul och en stjärna, allt i gult. Och marsketer och kugghjul är det ingen annan nationsflagga som har bildats vet jag. Definitivt inte det delade kugghjulet. Nej. Flaggans röda färg sägs stå för blodspillan under självständighetskamp. Ja, vi har hört det förut. <laughs> och det svarta för Afrika. Kugghjulet står för arbetare, marsketen för bönder, stjärnan för socialism. Och utformningen av det delade kugghjulet i samma som marsketen är högst troligt inspirerad av den sovjetiska hammaren och stjärnan skulle jag kunna säga. Flaggan är väldigt lik den för landets dominerande parti, folkrörelsen för Angolas befrielse eller MPLA. MPLA:s flagga innehåller allt utom just marscheten och kugghjulet och på den här flaggan så är stjärnan betydligt större och placerad i mitten. MPLA var en av de stridande parterna i det angolanska inbördeskriget som började efter självständigheten och pågick fram till 2002 med några kortare perioder av vapenvila. Och det här inbördeskriget det var en av de stora proxy-konflikterna under kalla kriget då MPLA fick stöd av Kuba och Sovjet. Deras främsta motståndare, UNITA, stöttades av bland annat USA och Sydafrika. Och det här med proxy-konflikter har vi ju varit inne på förut när vi mm. pratade om Hispola, vill jag minnas. Alltså då där två stater har krig i föring på en tredje statsretorium utan att få aktiva delar själva utan att stötta andra som står för själva krigandet. Vad jag har kunnat hitta så pågår det fortfarande en konflikt om exklaven Kabinda som till ytan är något större medelpad och som skils åt av resten av Angola av en liten del av Kongo och Kinshasa. Det är inte en så stor del av Angola som är Afrikas sjunde största land i ytan och tretton och en halv gånger större än Sifona kolonialmakt Portugal. Som koloni så kallades området Portugisiska Angola eller Portugisiska Västafrika. Portugiserna kom till området på 1500-talet och upprättade en koloni 1575 och var alltså där i 400 år. Från 1580 och fram till 1820-talet så skeppades över en miljon människor som slavar till andra sidan Atlanten och främst i ett annat område med portugisisk närvaro, Brasilien. Till skillnad från många andra europeiska länder på 50- och 60-talen så lämnade inte den portugisiska Estadonovo-regimen sina afrikanska kolonier och från 1961 så pågick strider i kolonierna som ju utöver Angola var främst Mosambik men också... För Ekvatorial, Guinea, Guinea-Bissau, Kapverde och kanske någon av er som är <laughs> inte kan just... Nej, då är det någon av dem. Mm. Ja, ja. Men i alla fall, när regimen störtades i Nejlike-revolutionen 1974 så drog sig Portugal tillbaka och de forna kolonierna blev självständiga. 2003 så kom ett förslag på en ny flagga för Angola. Denna flaggan påminner om Costa Ricas... Det vill säga att den är delad i blått, vitt, rött, vitt och blått och har i mitten ett solmönster som ska fåra tankarna till grottmålningar i Chitundo Holo i den sydvästra delen av landet. Mm. Den rann ut i sanden var jag förstod det tog fram i någon sorts tävling som ett förslag och sen så hände inget mer. Jag har ingen aning om var var de står nu. Nej. Jag Nej. tycker väl att det var rätt skönt. Jag så med tanke på att jag när jag jag nu inser inte om, jag utmanade ska jag få dig att hitta en flagga med färgkombination som funkade mm. typ. Och landade då i Angolas flagga som är en av de snyggaste flaggorna jag känner alltså den är ju riktigt den är riktigt snygg tycker jag. Eh okej okay, att den är lite våldsam kanske med en bajette och grejer på så men det är lite så här. Men den är lite snygg nu kommunistisk heraldik och <laughs> ja men typ så. Ja. Och de här färgerna och den gnuttan med gult mmm blir duktigt snyggt ihopåt. Ja, det är enormt tjusigt faktiskt. Så det är inte estetiskt så landar den Angolas flagga på 11 av 12. 11, okej. Okay. Jag tänkte faktiskt säga 10. Eh, 10. Mm. Ja. Mm. Så marschete aside så Ja, <laughs> precis. Titrots. Precis. Ja. Från Angola Davos till ja, inte så jättelångt bort kan man säga. Zimbabwe och hyfsat den härheten. Ja, det får man se. Eh, den här flaggan antogs 1980 av ingen mindre än den ökände och nyligen avsatte Robert Mugabe. Och består av sju horisontella ränder där mittensträ är svart och de övriga stegvis räknat inifrån och ut på båda sidor om denna svarta är röda, gula och ytterst gröna. Vid flagstångsidan finns en vit triangel med en röd stjärna. Eh prydd av den symbol som vi nu ska prata om, det vill säga Zimbabwefågeln. Att inget annat land har en än Zimbabwefågeln. Ja, är helt obegripligt faktiskt. Eh <laughs> Zimbabwefågeln har funnits med i Zimbabwes och tidigare Rodesias flagga sedan 1968 och i statsvapnet sedan 1924. Den förekommer också på mynt och bankcheckar, används i internationella idrottssammanhang och förekommer som logga för en lång rad organisationer och institutioner. Eh, dess design varierar dock till viss del även i flaggsammanhang. Eh, detta tycks av allt att döma bero på att en slarvigt komponerad version av flaggan letade sig utanför landets gränser just innan den eh officiellt antogs. Detta har sedan kommit att influera hur flaggan komponeras utomlands, eh vilket framförallt kan ses på fågeln och på stjärnan som då har en något plattare respektive ojämn form än vad som kan ses på de versioner av flaggan som komponerats i Zimbabwe. Men vi utgår väl ifrån att eh den korrekta designen eh bör vara den som designas i landet. Det får man väl tycka. Ja, det är lite som när man är osäker på hur saker och ting ska uttalas. Mm. Hur säger de som bor där? Mm, precis. Hur uttalar man Zimbabwe flagga? Frist. Mm. Fråga någon som bor. Ja, precis. Eh, fåglens ursprung kan härledas till den medeltida staden Great Zimbabwe som ligger i närheten av staden Masvingo i landets sydöstra del. I ruinerna av Great Zimbabwe återfanns en samling skulpturer av den här fågeln, 40 cm höga, stående på var sin 90 cm hög piedestal, utmejslade i telgsten. I slutet av 1800-talet så visade en mindre inventering att det fanns åtta olika fågelskulpturer bevarade, men att det sannolikt varit betydligt fler från början. Eh, namnet Zimbabwe betyder för övrigt just hus av sten typiskt nog kan man väl säga eh apropå det här så attribuerade kolonisatörerna skulpturernas till, tillkomst till antikens nybyggare från Medelhavsområdet framförallt fenicier eftersom de ansåg att urbefolkningen knappast hade kompetens till att skapa en så avancerad struktur. Nej, hur skulle de kunna göra det? Ja. Vi är så charmiga vi européer på viss eh Skulpturerna kom sedermera att spridas lite vid vind för våg men har så småningom till viss del i alla fall återbördats till Zimbabwe och vissa av dem finns idag att besköda i ett litet museum på platsen där Great Zimbabwe en gång låg. Enligt en legend bland landets svarta urbefolkning fanns det ursprungligen sju fågelskulpturer som samtliga blivit stulna. Därefter ska fyra av dem återfunnits men inte förrän alla sju återförenats på sin rättmätiga plats kan det bli fred i landet. Mm. Eh Jag skulle säga att eh, den här flaggan eh upprätthåller dagens i övrigt ganska höga betygsnivå. Eh även om den inte når upp till samma höjder som exempelvis Israel eller Angola för den saken. Eh 8 får den av mig. Mm det är alla de här ränderna bråkar lite för mycket alltså jag inte... jag tycker ju att det här de de panafrikanska färgerna blir ju mycket mer behagliga att titta på när de förekommer i i lite mindre utsträckning men hade inte blivit finare om det var fyra sträck bara. Nej. <laughs> jag jag lutade nog att jag, jag nog tycker det i alla fall för att det det blir lite för mycket och det blir lite för Nej. Alltså, att Robert Mugabe är en man utan det större sinne för särskilt mycket bevisas i denna flagga tycker jag som av mig får fyra av tolv, faktiskt. Fyra? Fyra. Det är en snålig jävel. Ja, så får det bli. Ja, okej. Okay. Ja. Det blir lite så... hårt. Ja. Mm. Så ska vi ta ett nytt ämne då. Och... Vi får göra det. Det är väl din tur att vara. Det är nog fler lappar än vad det ser ut som. Det är bra. De lappar i varandra. Ja, ja precis. De, de skedar. Det är, ju, det är ju trots allt ganska kallt ute så jag förstår dem. Ja, vi måste hålla värmen. Då, min bäste herre, ska vi prata om brittiska grevskapsflaggor mm. nästa gång. Den har jag sett fram emot sen vi fick... Samma här. Ju, samma här. Samma här. Vi lägger ner den i lådan. Ja, samma här. Samma här. Jag vet redan nu vi kan ganska ta. Alltså en av dem i alla fall. Ja. Spännande. Mycket. Ja, yeah. det vet jag också om det inte är en av de som du om det inte var den som du tänkte då. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> För då får jag ta någon annan. Ja. Jag tingar. <laughs> ja, men du fyller ju år alltså. Ja just det. Ja. Du får lov att göra det. Ja, tack. Ja, då, då, då är det ju upp till dig då. Då var vi klara då, då va? <laughs> då är det ju upp till dig att leverera eh, på flagggissningsfronten. Ja, förra gången gick det ju ganska bra. Ja, för mig. allting är ju relativt. Ja, för dig alltså. Förra, ja, just det, precis. Ja, för, förra gången. Mm. Ja, exakt. Det här är... Det här är... Ja, jag ska inte säga någonting på förhand. Det är bara onödigt. Ja. Men ja, är du är du redo? Så redo man kan bli. Ja. Då undrar jag för 10 poäng. Eller undrar och undrar. Du säger. Jag det. påstår. Nej. Mm, för 10 poäng. Denna flagga har funnits i nuvarande utseende i 75 år. 75 år. Alla andra vinner någonstans. Alla andra vinner någonstans. Det här är bara ja. Aha. Mm. Ja, det var inget som jag tänkte att det det det är inget som riktigt gör att jag villissa just nu faktiskt. Okej. Okay. Nej. 8 poäng. Mm. Samma huvudkulörer i varierad design med varierad utsmyckning har dock funnits i ytterligare 100 år. Poäng. Utsmyckning. Mm. vars parlad. Jag kommer inte få 8 poäng idag i alla fall, så du får notat. Okej. Okay. Mm. 6 poäng. Landet är en ytterst aktiv demokrati och har bara under din och min livstid bytt premiärminister inte mindre än 19 gånger. Kan som jämförelse nämna att Sverige har bytt eh, statsminister 6 gånger under samma period. <laughs> Och då har ändå en av dem mördat. Ja. Nu går vi sen med attityd lite mer på politisk instabilitet. <laughs> så du, sa ju du så ju visligen aktiv, men det behöver ju inte då på att vara stabil var förstå. Nej, det här var spännande. Nej, det du får ta en till. Mhm. Mm 4 poäng. Eh Huvudkulörerna som jag nämnde tidigare i flaggan är till antalet 3. Men en fjärde är minst lika starkt förknippad med landet. Mm. Mm. Ja men nu tror jag jag är Inne på någonting här uh, Ja, vad fan jag drar till med gissning Fyra poäng, så har vi nu Så mm. Två poäng ja. Landet är ett av dem Som flera gånger i historien Har velat stövla in I Ryssland Dock utan att lyckas I sommar får de inte ens försöka Så i Italien. <laughs> ja, det är bra. <laughs> Vilka tjusigt komponerade ledtrådar måste jag faktiskt säga, det blir det spontant. Tack så mycket. Så, Tack så mycket. Du tyckte jag var knepigt, men ja, ja men det var det var, det var fint det där, där med fjärde då kommer först så tänker jag på nederländarna och sen så var nej men de biten kan inte vara så instabil och sen så fast Italien. Mm, mm. Ja. Nej men det var ju Nederländerna var ju min lilla så här vad ska man säga? Det skulle ju vara distraktionsmomentet i sammanhanget sånt. Mm. Ja, under nej men du fint komponerade det tror jag måste. Tack så mycket. Säga. Jag känner mig nöjd att det ändå blev fyra pinnar på. Det. Ja, ja. Jag trodde att det skulle vara lite enklare faktiskt, men ja. Ja, men det är klart du vet ju redan från början vad som är rätt. Ja. Jag faktiskt tänkte alltså den här med fjärde färgen, mm. den den hade jag tänkt ha på sex poäng den led tror den först. Ja, men jag sen så kände jag att det är nog är lite för enkelt för att ha på sex poäng. Lite som åtta poängen förut då. Ja, precis. Den var ju jättelätt. <laughs> Historien. Ja. Ja, nej ja. men den här den den den den här tog, tog väl Olle på på 10. Ja justningsvis. Men just nu, just. Ja. du vet du förresten varför Italien är så starkt förknippat med färgen blå? Jag har troligtvis hört någon sorts förklaring någon gång men nej det är ingen jag kan dra mig till minnes just nu. Nej. Eh det var så att det huset Savoy som enade kungariket Italien på 1800-talet hade blå som sin ja officiella färg typ. Ja, ja. Det ser man. Därför blev det som det blev. Mm. Men varför är då flaggan typ? Det är från Italien där på själva läsan favoritboken mm, eller det. googla eller någonting. Mm. Ja, vad hur hur har vi det då i vår poängställning? Det är väl 24-12 till dig eller nåt sånt där va? Nu får ni gå med Lawson någonting. Eller, ja, precis. Ja, eller göra något vettigt eller. Ja. Något. Nästa gång så blir det grevskapp. Just. I det 35e avsnittet där vi båda ska ha har inträffarna ålder. Just det. Det blir kul. Det blir episkt. Ja, vi säger så. Hej.